de Figueres en aquesta exposició del pintor Ramon Pujol Boina que tenim l'honor que ens presideixi i presenti la presa de Figueres la senyora Marcos Bé, avui és un dia singular, és un dia singular d'un país molt singular i d'un pintor molt singular a dins de ciutat també molt singular Estem en un país, Catalunya que avui celebra que és un distintiu de, de la seva identitat, celebra l'amor per la literatura, celebra l'amor entre les persones, reflectada en els llibres i reflectada també amb les roses, i en aquest cas també en el món pictòric amb la producció de Ramon Pujol Pujol El nostre país és un país que està en una cruïna molt interessant de la seva identitat i de la seva història. És un país que no fallarà perquè té aquests elements de projecció intel·lectual i efectiva que es donen eh, en aquest dia de Sant Jordi. Que regalem la a les persones estimades i que comprem llibres per al nostre cap. Jo crec que avui, aquí a Figueres, el claus d'estat es marca una bona fita, perquè ha reunit amb, eh, amb tots vosaltres amics, però amb un desabiliador comú, que és la cultura. Pocs països, pocs països, no ho dic cap, tenen aquest mort en el llibre que és de mort, que reflexem a la persona estimada com a El claustre s'hi afegeix, perquè el claustre també té una producció literària interessant. Portem ja 17 llibres editats, llibres que no estan a la venda, que són només pels nostres clients, pels nostres equips. I anuncio ja l'aparició d'un nou llibre que de la col·lusió Girona de avui apinta, ja que portem ja editat, a referents a les ciutats de Venècia, París, Viena, Clorència, Roma i la província i estem treballant ja amb el Girona Pinta, la Toscana. Jo crec que avui, tots els que aquí reunim són gent que estimem clar, que estimem la literatura, que estimem la pintura, que estimem la nostra país i estimem la nostra ciutat aquí. Avui, a Criusa, a tots vosaltres, l'assistència avui d'aquí, recordeu-vos també que el dissabte 10 de maig, en Recompo, jo a Boia, farà una conferència aquí, que hi recomano que no se la perdin, aquesta conferència serà interessantíssima, i venir tota una gèstia de querides d'aquí, en el sentit que en Ramon Puigocoyle ens esborri la gènesis de tota aquesta idea dels quadres com porta de la pràctica en fi, la manera de, diguem, els partits secrets que tenen els minuts. Vull agrair una vegada més a la condesa de Figures, la senyora Marta Pelic, per les atencions que sempre ens ha tingut, sempre en qual s'ha tingut molt bona relació amb el consistori tigrent i avui, el dia de Sant Jordi, no pot ser d'una manera que si per més no ser receptis a Rosa la, la gratitud del claustre per sempre mirar ells al el consistori amb una amplitud que abarca tota la ciutat i el claustre, amb la seva molèstia i la seva aportació, que arribem a fer gran fia. Agraïm també a Ramon Pujol Boira el treball que ha aquí, que crec que Amics, moltes gràcies i bon set jornal. Bon dia a tothom. És una hora una mica estranya per inaugurar perquè hem hagut de el sol i la, i la diaga. Uh, L'altre dia em van preguntar sobre els quadres i dic que ja no sé què dir dels quadres. Podem millor veure'ls d'aquells espais per mi. Fes-ho que es, que es dir, no? eh, com estan fets? Pues el dia de la conferència doncs, acabarem de, de perfilar -ho. Jo el que vull dir, que tal, també ho heu comentat, eh, que aquesta exposició jo l'he preparat amb molt, molt, molt de carinyo, pel fet que estic, eh, a, casa, doncs, estic a casa. A vegades, eh, fronteres enllà, eh, tinc exposicions amb les que no estic gens nerviós. És com si fos, bueno, mira, s'ha... tampat Però aquí Figueres sempre hi ha nervis. I nervis perquè vosaltres us trobaré demà pel carrer i mireu això, o no altre. Allà vaig, me'n burro, m'ha d'arribar el pariment i m'entoco cap En canvi, aquí sempre hi ha un nit, eh? Una nit que, que m'oblida, d'alguna manera, no a pintar millor, perquè sempre hi ha sinó a seleccionar l'obra que vindrà aquí. Per tant, que us podria dir com a, com a cosa final és que eh, vaja aquesta exposició l'he preparada amb molt, molt d'interès perquè l'acollís. Eh, I vaja, res més. L'únic que voldria és que, que vosaltres disfrutéssiu tant dels pares o jo he disfrutat tots. Molt bon dia. Bon dia. Molt bon dia. Molt bon dia, família bon Mascort, una vagada més. Miquel, Marià. Bon dia, regidors. Bon dia, figarencs, figarenques, escalencs, també ni veig molt gent algons veniran a veure el cor, no? Hi molt bon dia, Ramon, que és molt guayera. Benvingut en aquest dia de de Sant Jordi aquí a Figueres. Una hora, és una hora estranya, deia Ramon, per inaugurar, però realment crec que és un dia molt i molt escaient, a inaugurar aquesta exposició. Aquí. Una triada de Sant Jordi, que més hem tingut la gran sort de que per un dia se'ns ha regalat el temps, eh? i no, no ho veiem gaire clar, i avui fa un dia fantàstic. Crec que el temps ja comença a anar alineat amb els rius que toca. I és un molt bon dia per inaugurar aquesta exposició realment, perquè és primavera, hi ha llum, i res més avient o més escaient que... Eh, d'aquests quadres de Ramon, aquesta pintura mítica, dels molts colors, aquesta, aquest una, una mica naïf i tot això s'ho explicarà en aquestes conferències eh, que dirà què pensa, com els fa i com els reprodueix els seus pensaments amb els seus quadres i què, què significa. Nosaltres estem aquí avui per inaugurar aquesta exposició que durarà fins a al 10 de maig. Per tant, ho podrem gaudir tots aquests dies, ho no podrem gaudir tots els dies de fides festes de la Santa Creu i podem seguir gaudint d'aquesta galeria que s'està convertint ja en el tercer museu de, de, de la Ramza, no? del museu de l'Alcordal, sí. museu de la Juguet, i realment aquesta galeria doncs, ja entra dins de la de davant de Jogueres. De, de, de gent, molts visitants, ens, ens, ens argumenten eh, o creuen sincerament que això ja forma part d'una galeria municipal. Uh, vam tenir molta sort de que la família Pascora apostés per Figueres, amb la galeria del carrer Sant Pau I, i després amb aquesta galeria realment molt més gran, molt més vistosa, i que ens ha contribuït a donar molta llum i molta color en aquest tentor de, de la Carme. Jo crec que hem d estar agraïts, com a figuerenys, en aquesta contribució d'art, de cultura, en aquí la norma, i que tot, tot suma i tot ajuda a tenir una, una Figueres molt més bonica molt més interessant i molt més atractiva. Uh, res més, per part meva, felicitar-vos una vegada més per a aquestes iniciatives, per portar-nos pintors concordanesos, per portar la qualitat que porteu realment, uh, qualitat pictòrica, qualitat de cultura i per ajudar a fer-hi una ciutat molt més uh, rica mm -hmm. culturalment i artísticament. molt gràcies